والله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد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 Allah Azza wa Jal berfirman, Inna ka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Beliau rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bab ini, untuk menjelaskan kepada kita bahawa, Al-Hidayah, dan manfaat, adalah dari Allah subhanahu wa taala. Adapun selain dari Allah, tanpa izin dari Allah subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu memberi manfaat sedikitpun. Anfawadzar min Allah. Adapun dari selainnya, maka dengan izin Allah subhanahu wa taala. Sampai dalam perkara hidayah, menghendaki kebaikan terhadap orang-orang yang kita kehendaki, yang paling dekat, yang paling kita cintai sekalipun. Tidak akan mampu kita memberikan manfaat kepada mereka, illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini innaka la tahdi man ahbabta Engkau tidak akan mampu berhidayah Kepada siapa yang engkau cintai sekalipun Yang paling kau cintai Yang paling kau sayangi Dari anak kamu Ataukah orang tua kamu Ataukah paman kamu dan siapa saja? Jika Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan pada mereka kekufuran, kufur Jika Allah azza wa jal telah menetapkan pada mereka Keimanan, mu'min Wahakadah Laisa alika hudahum Tidak ada atas kalian. Kewajiban untuk memberikan hidayah kepada mereka. Dalam artian hidayah itu taufiq wa s-sadat. Naam. Wa ba'akfarun nasi walau haras tabi mu'minin. Dan alangkah banyaknya dari kalangan manusia yang musyrik, yang kafir. Walaupun engkau berusaha untuk menjadikan mereka beriman. Naam. Le'andal qulub. Bina usabuain min asabil Rahman, yuqalibuha kifayya sha. Hati-hati manusia. Itu dalam kekuasaan Allah Subhanahuwataala ber, berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahuwataala. Allah azza wa jalla man bolak-balikkan hati manusia. Sekahda Allah Subhanahuwataala. Man yahdi Allah? Fahu'al muhtadin. Wa ma'yudlil falan tajidalahum awliya'a min dunih. Wa nahsyuruhum yewmal qiyamati ala wujuhihim umya' wa bukman wa sumba. Wa nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Takkalab liya'u senantiasa membuka khutbahnya. Dengan pernyataan ini. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa ma'yudlil falamudillalah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jall, tidak seorang pun yang mampu memberikan kepada dia hidayah dengan sekuat apapun. Dan yang dimaksud dengan al-hidayah dan yang dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari makhluk adalah hidayah at-taufiq wa hidayatul sadat karena perlu kita mengetahui bahawa al-hidayatul hidayatan hidayah itu ada dua macam yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul al Karim yang pertama hidayatul irsyad wal-bayad hidayah membimbing dan menjelaskan, mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, maka hidayah yang demikian ini tabit bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi siapa yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para du'a hilalah. Dari kalangan para ulama, mereka dikatakan al-hadi, al-hadiyahdi ilah siratin mustaqim. Dalam artian yang memberikan hidayah, maksudnya membimbing, mengarahkan. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna kalatahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya, benar-benar engkau memberikan hidayah. Yaitu membimbing, mengarahkan manusia ini kepada jalan yang lurus. ya, Pada jalan yang lurus. Nah. Ini jenis yang pertama. Kalau yang demikian ini disifatkan padanya makhluk. Adapun jenis yang kedua, yaitu hidayah itu taufik was sedat. Seorang mendapatkan hidayah menjadi seorang mukmin. Maka tidak seorang pun yang memiliki hidayah tersebut, dan tidak ada satupun yang memiliki hidayah itu kecuali Allah azza azawajall al-ladhi biyadihi an-nafu wa'ddur. Adapun selain dari Allah tidak ada hak bagi mereka dalam hal keimanannya seorang dan kufurnya seorang. Mereka hanya berhak untuk menyampaikan dan membimbing saja. Maka dari sini, Khamun Fiddin ya, menjelaskan kepada kita tidak ada yang pertentangan di antara dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab mungkin di sana ada orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang al alfazul arabiyyah wal nusus min al qur'an wa sunan nabawiyyah yang mereka mencari-cari berbagai macam kesalahan yang terdapat dalam al qur'anul karim. Kata mereka ini menunjukkan kontradiksi. Adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain menyatakan innaka la tahdi ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah di ayat yang lain mengatakan innaka latahdi ila siratal mustaqim padahal kalau seorang memahami al-alfazul al arabiyah tidak akan membingungkan mereka adanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim walau kana min 'indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan katsira kalau Sekiranya itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala tentunya akan terdapat perselisihan yang banyak akan tetapi ini semua seluruhnya berasal dari wahyu yang satu, yaitu Allah Subhanahu Wataala. Kalau al-Muallif rahimahu Allah wafis Sahih dan di dalam al-Sahih, iaitu Sahih, -sahih al-Bukhari wa muslim an ibn al-Musayyib, an abihhi, ay al-Musayyib bin Hazn. Kala kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Lama hadarat Abu Talib al-wafatu tatkala telah hadir kepada Abu Talib kematian yakni Abu Talib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati kematiannya Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam kepada Abu Talib. Yang dalam keadaan sakit. Wa indahu abdullahi ibn Umayyata wa Abu Jahlin. Sedangkan di sisi Abu Talib sudah muncul dua orang. Yang musyrik yang kafir, ala milati Abdul Muttalib, yaitu Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Jadi, dua orang ini telah mendahului Nabi SAW. Rasulullah begitu datang, telah melihat kedua orang ini. Maka Rasulullah SAW pun tetap mendatangi Abu Talib. Fakala ya? lahu, Lalu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya itu. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha Allah. Kalimat ini aku berhujjah terhadapmu dengan menggunakan kalimat tersebut akan memberikan manfaat padamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Uhajulaka. Aku berhujjah untuk memberi manfaat padamu. Bukan uhajualaika. Bi-uhajulaka. Kalimat ini, karena itu adalah kalimat syahadah. Persaksian. bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diharapkan agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempengaruhi pamannya, karena dia sangat cinta kepada pamannya disebabkan karena pertolongannya selama hidup dalam membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mutawakhirkan. Subhanallah, al asabiyyah, al qabiliyyah. Masih berlaku. Ta'asub terhadap kabilah. Fanatik terhadap kabilah tanpa memandang agama apa dia. Itu masih berlaku. Masih banyak yang demikian. Di kalangan Arab bahkan sampai sekarang demikian pula. Masih berlaku. Ya, nah, Mereka membela mati-matian pada seorang. Disebabkan karena orang tersebut berasal dari satu kabilah dengan dia. Tanpa memandang agama apa dia, tanpa memandang apa fikrahnya? apa manhajnya, apakah dia Syiah atau Sunnah. Nah, demikian pula Abu Talib, karena yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah dari keluarganya, bahkan anak saudaranya. Maka dia pun berusaha untuk membela Dari berbagai macam tekanan-tekanan dari kafir Quraish Untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Senantiasa mendapatkan perlindungan Dari Abu Talib selama dia masih hidup Dan perlindungan tersebut tidaklah menyebabkan Abu Talib mu'min Tidaklah menyebabkan Abu Talib Masuk ke dalam Islam Jikalau Abu Talib seorang Muslim, tentunya dia akan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan telah dijauhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tak kala ketika dia hendak mati pun tetap didatangi oleh Abdullah bin Umayyah, Abu Jahal agar kemudian menghalalkan kematian Abu Talib. Alhamdulillah tiada mentalib. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Ternyata Abu Talib telah ditemani oleh dua orang kafir Quraisy, di sini menunjukkan, ya, betapa mazharatnya seorang yang bersahabah. dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang buruk. Anil mari fala tasyal wasalan qarinih, fakull qarinin bil mukaran yaktali tentang seorang, jangan kamu tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Karena setiap orang akan selalu mengikuti temannya. Kata Nabi saw dalam buah ashabus sunan dari hadis Abu Hurairah: Almaruwa aladini khaliilih, falyanzur ahdukum man yu Agama itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan, ya, dengan siapa dia berteman, siapa yang dia jadikan sebagai teman akrab, teman setia. Yang menjadi teman dekatnya, karena itulah agamanya. Dia akan menjadi baik apabila temannya tersebut baik, yang sedang tiada mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW selalu berusaha mempengaruhi Abu Talib agar mati di atas kalimat tajibah, kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat itu akan dijadikan hujah oleh beliau untuk memberikan manfaat kepada pamannya di hadapan Allah. Faqala lahu namun keduanya dari syaitan Quraisy mengatakan kepada Abu Talib. ajar gabu amilati Abdil mutalib. Apakah engkau membenci agamanya ajarannya Abdul mutalib? Ajarannya Abdul mutalib adalah syirk billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kutukan Allahu Azza wa Jall. "Innahum kanu idza qila lahum, la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun." Itu agama mereka. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illa Allah, mereka. Dan mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami disebabkan karena ahli syair yang gila ini. Nah, maka keduanya mempengaruhi pamannya. Fa'aada alaihi nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam fa'aada. Maka nabiya sallallahu alaihi wa sallam mengulangi lagi, membujuk pamannya agar mati di atas kalimat La ilaha illallah. Dan keduanya tetap mengulangi juga pengaruhnya kepada pamannya tersebut. Fakana akhiru makal. Dan ternyata akhir dari kehidupan Abu Talib. Hua ala millati Abdil Muttalib. Wa aba'an yaqula la ilaha Allah Dia berada di atas agamanya Abu Abdul, Abdul Muttalib. Dan anggan untuk mengatakan La ilaha illallah Nah Maka Riwayat ini Membantah orang yang menyatakan bahawa Abu Talib Mati di atas Islam Mati di atas Milat Rasulullah Wasallam. Dari kalangan syiah Rafidah Berusaha membela. Ya dan mendustakan riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan alasan hadis yang meriwayatkan tentang kisah ini Abu Hurairah. Padahal demikian banyak hadis tentang kisah ini bukan dari Abu Hurairah saja. Ya, alasannya Abu Hurairah dari mana mengetahui kisah ini? Dia terlambat Islamnya. Sementara kematian Abu Talib terjadi sebelum Hijrah. Dan Abu Hurairah masuk Islam jauh setelah Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya Abu Hurairah meriarkan hadisin. Dan Mursal Sohabi, ya, kad mereka meriarkan satu hadis, mereka terkadang tidak menyebutkan hadis Sohabi yang diatasnya, yang mereka mengambil dua darinya. Karena mereka tidak pernah berdusta, tidak satupun dari mereka yang saling mendustakan terhadap yang lain. Terlebih itu adalah sabda Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. alaihi wa sallam. Naam. la ilaha illallah. Anggan untuk menyatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia pun mati. Mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Oleh karena itu Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Tak kala mengetahui kematian Abu Talib. Dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakahal Nabi Sallallahu Sallam maka Nabi Sallallahu Sallam pun mengatakan, "Laa astaghfirun dalam malam unha'angka. Aku akan memintakan ampun kepadamu selama aku tidak dicekah, selama aku tidak dilarang. Istighfar. Padahal dia musyrik, ya kan? Mati di atas kekufuran. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah pernah pula menegur Ibrahim Khalilullah alaihi salat Ibrahim alaihi salam hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Fa anzala Allah 'azza wa maka Allah 'azza wa jalla nurunka firman-Nya, "Maka Nabi dan الذين amanu" ai yastaghfiru lil musyrikin tidaklah sepatasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar memintakan ampun untuk kaum musyrik walau كانوا min ba'd ma lahum annahum ashabul jahil walaupun mereka itu kerabat siapa Sini menunjukkan tidak bolehnya seseorang memintakan ampun kepada kafir Kepada musyrik Tidak boleh Ya Pemahamannya berarti kita boleh memintakan ampun selama seseorang itu muslim Dan mati di atas keislamannya Boleh mendoakan maghfirah Selama dia muslim Wa anzalallahu fi abi talib dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbat. Sesungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yashak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. سبحانه وتعالى نعم نعم والله عالم بصواب إلهنا إفن تفضلوا حفظكم الله